Я кажу, я не знаю, ви знаєте. А він каже, так, то, що вам давали дотепер, поки ви чекали пенсії, то вам давали по собі, це ви повинні вернути. Я кажу, якщо так, то так, я розумію, теж я не можу, бо, каже, то буде так, як то, що ви би їли з двох мисок. Ось, ну... Кажу, Боже, мене борони. Мені дасть одної. і. Ви знаєте закони, як там закон каже. Вище законами не пригнемо, ні я, ні ви. Так буде. І тому я такий був трошки такі стрівожений собі, думаю, ну що? що, треба, будуть брати, не беруть, а буду получати відтепер. А коли це було так від Господа, що я встраню ті перешкоди, Бог такі подув, і того не стало, і ти будеш виїти, буде все добре. Через пару днів приходить, він до мене додому приїжджає, цей мій начальник, цей ведучий, і каже, ми з шефом перевірили, все окей. Вам дали пенсію, значить, все ви будете отримати, це велике діло. Ну, каже, я радий за вас, так добре до мене відноситься. Каже, вам ще треба, мабуть, тепер медикал, щоб ви дістали медицину, щоб вас лікували, ви хвора людина, безплатно. Кажу... Ти так, якщо є такий порядок. Є. І тільки там же записав собі, і то все там вже завелося, що... і каже, ви тепер будете щасливий чоловік. Маєте пенсію, і маєте медицину. Це в Америці дуже велике. Ось. Бог той, котрий казав, як я там колись розказував, що ніхто тебе там не обділюв, в Америці, як ти підеш. І так і сталося. Ось. І й то мені дуже інтересно і дивно, що ніхто не знав, знав тільки я і дружина, і Господь то відкрив перед усіма, і я підтвердив чеком, і це була слава Божа, що Бог є своїм народом, котрий знає наші потреби, журиться про нас, і навіть наперед нам каже, слава йому. Приблизно в порі, трошки майпізніше, я йшов на молитву теж, Їхав автобусом, а потім йшов пішки, бо там автобус вже не, не йшов, куди мені було треба. Ось, я проходив по вулиці Харалд, ну, хто знає її, вона така, не дуже, така Ось, І то місце, де я проходив, було такі, таке дуже запущено, так трішки в долинку і догори. Ось, і в тій долинці, коли я зійшов, там навіть асфальту майже не було видно, Хікболіки з остатки та старий, і там був гравій насеплений. І я йду, і бачу справа, калітка відкрита, обгорожене подвір'я добротною такою сіткою залізною, і там два собаки чорних, великі собаки. Ну, калітка відхилена. Пішоходів майже нема тут в Америці, це лише такі якісь рідкісні, як я десь колись. йдемо. а собаки бачать пішохода, то вони такі вони, тоді починають гавкати, як їдуть машини, вони не гавкають. І ті собаки, значить, там щось, воу, воу, то, то, то, а де йде пішоход? Ну, я бачу, калітка відкрита, думаю, май, це не добре, але думаю, раз відкрита калітка, Ветко, це не дасть. І сивні такі собаки, погавкають і стануть. Але коли дивлюся, один із них зривається і летить на мене стрілою. Прямо сінько на мене, і я не встиг навіть злякатися. Тому що я, я проминав по, по центру від дороги йшов, він і леж до мене, леж такі як на мене, і відразу ногами вкопав у той шутер, так як став, аж камінці на мене побрунькали, і в ту ж мить аж заскавчав так її, значить, взад ось від мене. І на подвір'я. Залетів. Господи Боже. Та я, я не мав ні, нічого в руках, щоб він мене злякався. Я, я не мав коли злякатися. Я нічого в я лише лиш уже побачив, що він біля мене, все, лише пряте на мене лишилося. І наче його хтось вдарив. Ось, наче хтось в ту ж мить повернувся і кілько сели, значить, туди, в колітку і на подвір'я. Що це було, як не Божий захист? Може, комусь здаватися, що Та, що це там собака? Вискочила і втекла. Ну, я розумів, я бачу, я з собаками добре зрозумів, як він летів на мене. І лиш прыжок уже робити, значить, і, і назад загнало щось його. Я вірю, що це був Божий ангел біля мене, котрого він побачив, і той його намахнувся на нього, сказав, плену на нього, і він тікав бідняка собі назад у своє господарство. І я славлю моєго Господа, я це не раз вийду в життю моєму, як Господь захищає своїх мене, ось це було багато разів, і цього разу так було, ось. Я це розказав і там на молитві, тому що то було велике для мене. Було би, скочила собака і собака. Покусала, потім би розібралися, що би було, я би страдав. Ось, а Господь Бог показав мені, очевидно, я видю, як невидимий хтось прогнав і він моментально повернувся і пішов собі. Слава нашому Богові, що Бог є з нами. Хай він буде із вами, хай захищає вас Ще більше, як мене, як нас, Ось, щоб ви були щасливі з Господом. А Бога прославляємо за діла Його, котрі бачимо в житті нашому. Трошечки пізніше ми вже жили на Фремонті, на другій вулиці, тому що той дом, де ми жили, там продавався в Саутісті, і ми перебралися, орендували там дом. І була з нами сестра... Наша, як ви всі називали внуки, кітка Марія. Їй вже було тоді 85 років повних. Мабуть, може і шастий вже розпочався. Ось, вона вже була старенька жінка. І так вийшло, що вона попала в лікарню. Це вже похилий вік була причина тому. Ось, і в лікарні вона була, і ми... Були біля неї, там по, по черзі, десь жінка, я, ми мінялися, вона там довго не була, але була, ось. І коли вона там лежала, одної ночі я там лишився біля неї посидіти, вона потеряла дар мови. Від цього такого ніколи в неї не було, вона нормальна людина, вона розмовляла, вона все, а це, значить, захворіла і все, говорити не може. Не може, не може, вона ще мала силу в тілі, вона не була така, знеможена така, вона не хворіла, ну так, раптом і там попала. Но. І коли вона потеряла дар мови, я зажурився, собі думаю, господі, у неї вже 85 років, і вона може померти, уже той вік, то вже, це вже при 5 років вона, та де при вже велик селі, значить, ще 5 років, 80 при селі. Ось. І я зажурився. Чого я зажурився? Ну, жалко, жалко. То моя сестра, то моя мама була. Вона мене викормила, так сказати. Мама померла 6 місяців мені було, а вона мене взяла з собою, вона вже була замужем, і я з нею вже все життя. Ось. І жалко це так. Але друга причина, якої я злякався, Тут похорони дуже дорогі в Америці, надзвичайно дорогі. Тоді в ті пори треба було мати не менше, як 6 тисяч долярів, щоб зробити похорон, похоронити людину. Ось. А ми лише приїхали в Америку, це був, пішов другий рік нашого перебування в Америці. У нас ще не було таких грошей, що ми не могли накопичити за, за цей короткий час. Зразу все треба було, з нуля починали. То просто я не мав звідки, я це не міг був, був зробити. Ось, Певне, що б були, якось стягалися, взичили, робили, ми б були і похоронили, але це б було дуже важко для, для мене. Тож моя, моя об'язаність це зробити. І ви знаєте, я зажурився так до Господа собі. Вона безмовна, лише дивився на мене, що... Що... То... і не може, не може нічого сказати, не може. І коли вона вже там придримала, заснула, я звернувся до Господа в молитві своїй. Тут була молитва мовчазна, майже лише у думці, у шепоті, у палаті над нею вона спала, а я став молитися, Господи Боже милі, ти знаєш, яка вона мені дорога людина. І ось вже в такому похилому віці вона хвора і потеряла дар речі. Не може говорити, нема мови у неї. І може померти, а я не маю чим її поховати. Господи, ти знаєш, ось цього ти видиш. Ну, щось там, може я може якусь, до якоїсь тисячі я був спроможний стягнутися. Може, може, може. А то треба б було дити. Діти щось би допомагали, зичили десь би, щось би робили, ну так мені то не хотілося. І я почав просити, Боже, милостивий, будь милостивий до неї, не, не покличи її тепер. Ще лише є між нами, щоб ми трошки віджили тут, і я ну, мав за що її поховати. Я ще поки що не маю, ви знаєте, і Бог почув мою молитву. Я добре знаю, як я молився, який мій дух був сокрушений. І дав Господь Бог, я помолився, помолився так до Господа, попросив у Него, успокоївся, коли рано проснулася сестра моя і вже говорила. І а де, перебула свої, прийшла додому і ще жела, ще а, вона умерла аж вже 90 років, без якихось там пару неділь. Півтора неділі це що, я вже й не пам'ятаю. Ну так. І ми вже мали за що її похоронити, коли вона померла, з почистями її похоронили. Так що у бідах наших, котрі на нас приходять, коли нам важко, звертаємося до Господа, Він той, що. Не, що слова наші чує, він знає думку серця нашого у печалі нашій, в скруті нашій. Господи, допоможе, і Бог святий виходить на зустріч і допомагає. Я дуже вдячний Богові моєму, що так Господь був близько біля нас, що він допомагав нам, коли нам було трудно. І це було так, і це одно із тих чуд для мене що Господь чує молитву, і тут же приходить від Господа відповідь і допомога. Слава йому, нехай буде за це. В тій же порі після цього, там же, де ми жили на Фремонті, у мене тоді було п'ять хлопців, парубків, було так, що і шість машин у нас було, тому що кожен мусив мати машину. Та один час там, якихось декілька місяців, півроку, і ми купили були другу машину. Так то було, щоб було. І мої тресени на Івановій машині їхали на машині. Під вечір сіли і поїхали. Мені здається, що на молодіжні вони їхали у церкву. І вони їхали на машині і на перехрестку, на перехресті доріг. Перерізав їм дорогу трак, і вони на скорості, той, той порушив. Вони нічого не були видні, той порушив. І вони у його колесо забили свою машину. Машину так розбили, що Такі і скоренько після того, то він при... притягнув її на подвір'я, але ж подивився тягнути машину, то нема що вийдти. Вся їх гармошка, пом'ятто все, побито все, все, все. Ту машину не було, що лагодити. Йому хлопцеві повернули Іванкові гроші, значить іншорезна компанія, за ню, тому що там лагодити не було. Що. Вона була застрахована, з машини нічого. тому забрали ту машину від нього, ось, йому дали гроші за ню. По-моєму, 9 тисяч, мені так здається. І хороша машина була. Но, що я хочу сказати, з машини нічого не лишилося, а хлопцям ні одному нічого. Ще з ними хтось був, я вже не пам'ятаю, хто, і нема домки вдома, щоб вона мені пригадала, вона знає. І нікому нічого не було. Вони були віруючі хлопці. Божа сила, котра охороняє і не допустила каліцтва, не допустила смерті, тож повністю могло бути при такій страшній аварії. Як не тішитися нашим Господом і не славити Його за діла Його, за захист Його, котрий є над нами. Ангел Господний чатує кругом боячихся Його і захищає їх, написано у Псальмі. І багато міст, багато. І це є так. Діти, внуки – Надійтеся на Господа. Не виїжджайте ніколи без молитви. Якщо не встигаєте стати на коліна в домі, мусите бігти, тут скорості, тут, тут не вистачає часу, там у машині, пару слів перед тем, перед Господом, і в путі, Господи, захисти, Господи, віддаю життя своє, руки твої, благослови, подорож мою, збереже мене, і буде добре. Цього було багато не тільки у мене, і у других людей. І ще будемо чути по тому, як Господь Бог захищає. Слава нашому Богу, і слава Йому за те, що Він з нами, що ми бачимо, що його сліди йдуть поруч з нами, і допомагають нам, і захищають нас».